Velkommen til DJ Brevets program. Det her er Mixi. Vi hører Chris Isaac Lie to Me Who am I hurting? Each time I Isaac fik lov til at starte dagens DJ Breds program. Vi sender her de næste to timer. Jeg hedder Mixi, og jeg havde taget det her nummer med i dag, som vi åbnede med. Jeg har engang været til koncert med Chris Isaac i Amager Bio, og det var en speciel koncert. Jeg var en meget stor fan af Chris Isaac. Jeg hører stadig meget ofte Chris Isaac, men på det tidspunkt var jeg måske lidt mere fan, end, øh, end jeg er nu. Men han kom ud til ekstranummerne i et jakkesæt, som var lavet af spejle fra ligesom en diskokugle. Han var ligesom i et jakkesæt som en diskokugle. Det var utrolig flot. Og så sang han Love Me Tinder. Men øh, jeg sidder jo ikke helt alene her. Hej DJ. Hej, Maxi. Jeg prøver at komme i tanke om, hvad er det, det mest kendte nummer med Chris Isaac? Det er nok det nummer, der hedder Wicked Game. Nå ja. Som øh, blev brugt i David Lynches film, som hedder... Hvad hedder den? Wild at Heart. Hvad hedder den på dansk? Det kan jeg ikke huske. Og så er der sådan en musikvideo til det nummer også med Helena Christensen på en strand i sådan en sort-hvid. Det er også meget kendt. Ja. Chris Isaac, det er... Øh, jeg synes også, der er noget julet ved Chris Isaac. Det var måske også derfor, jeg havde lige tænkt på det til i dag. At det er sådan melankolsk på samme måde, som øh, julen kan også være lidt melankolisk. Det kan også være næsten patetisk, synes jeg. Men jeg. Fik du sagt sådan, hvilket år cirka, at, øh, at du var til Chris Isaac? Okay. Det har været en gang i midten, slutningen af nullerne, tror jeg. Okay. Og det var lidt spe specielt, fordi... Det meste af Chris Isaacs musik er jo fra 80'erne. Og det dyrker ligesom sådan lidt sådan 50'er-agtig retro-æstetik med øh, meget bløde rock'n'rollede gitar. Og alle teksterne handler om at være in love, eller svigte sin love, eller ja, have det, have det på alle mulige måder med kærligheden. Men øhm, ja, så Chris Isaac er ligesom... Og sådan alle hans plader fra 80'erne, der er han uden på coveret, ligesom i sådan nogle meget sådan agtige frisyrer og sådan portrætfotos af ham tæt på. Øh, og, og virker som en flot fyr, men i 2008 eller 9 da jeg var til koncert med Chris Isaac i Aymar Bio, der var han jo sådan blevet lidt ældre. Og det var som om, at det der... Øh, pretty boy look han som ligesom havde i 80'erne og har på de der album albumcovers. Det det havde øh, det var kommet lidt efter ham på en måde, så han var pludselig blevet sådan lidt øh, han så lidt gammel ud, og det var han jo også, altså, men øh, og det ja, der var noget lidt misforhold mellem så at være blevet lidt gammel og måske lidt en gammel gris på en måde, fordi det er sådan de der Sangen ligesom alle sammen er skrevet fra den young pretty boy, og som er måske lidt mere uskyldig, og det, ja, når han så var blevet, måske, var 60, ble, 60, blevet 60 år gammel, så, Hvad siger du? Var han blevet sådan lidt Elvis-agtig? så øh, at den gamle, altså, den gamle Elvis. Ja. Ja, men jeg ved ikke rigtig, måske havde han... Ja, det var dejligt at høre ham synge nogle af de sange alligevel, men det var også meget en act, at han ligesom var rundt og spille. Blandt andet kan jeg huske, at han lavede sådan en joke med, der var en Aarhus-spiller med, som havde spillet på sådan stort Hammond og han havde ligesom sådan en kop kaffe stående. Og så lavede Chris Isaac en joke med, at han drak af aarhus kaffe. Og så kan jeg huske senere, at jeg har set... Øh, klip Fra andre koncerter på den samme turné Hvor han laver den samme joke øhm, Så det var en indstuderet joke ikke? Det tror jeg alle der har at købe billet til den samme koncert To dage i træk har oplevet jeg, har, okay, <laughs> jeg kan også godt huske nogle eksempler på det Men anyway, det var en, en fin oplevelse At høre Chris Isaac Og jeg var der sammen med nogle venner Og vi mødtes før Og drak rosé på stranden ved Ammer Strandpark og så cyklede vi hen til Ammer Bio i Solnedgangen og så hørte vi vores store helt Chris Isaac, og han havde et disco jakkesæt på under ekstranummerne. Det var det hele gik op. Og nu tog jeg det her nummer med i dag, som vi startede med at høre. Lie to me. I dag i DJ Breds program skal vi som sædvanligt forskellige ting. Vi i dag skal vi kigge på nogle værker, de værker vi har fået ind. På, øhm, vi har fået, fået nogle nye værker ind på det, vi kalder Lytternes Kunstudstilling, som er et imaginært kunstmuseum, hvor alle mennesker, hvor vi accepterer enhver beskrivelse af kunst som, som kunst. Og hvis du har lyst til, og hvis du har nogle, tanker, er, hvis man har nogle idéer til kunst, som man ved, dem får jeg sgu nok alligevel ikke rigtig udført. Jeg har ikke rigtig tid til det. Eller hvis det er... Det er et værk, som er meget svært eller umuligt at udføre i, i såkaldt virkeligheden. Så kan man indtelefonere eller sende det på sms her. Så kan jeg i hvert fald garantere for, at vi har plads til det i den del af virkeligheden, der er lytternes kunstudstilling her i digitalbrødres program. Og jeg er rigtig glad for at kunne fortælle, at vi har fået nogle nye værker ind på sms og telefonsvar i dag. Og så skal vi kigge lidt af, på nogle af de værker, der er kommet tidligere, øhm, ja. Modsat andre kunstmuseer, så Lytternes Kunstmuseum i øh, DJ det det Breds program, vi er ikke ligesom ramt af de der spareplaner, som alle de andre kulturinstitutioner er, så vi har ikke skulle spare 2% hver år de sidste fem år. Øhm, så vi har bare et uendeligt stort museum. Faktisk skal vi i den situation, at hver gang nogen Nævner spareplaner, eller begrænsninger, eller nedskæringer, så kan vi bare slå en høj og usympatisk Og så, ud, så vi bare med en ny fløj med det samme. Nå, det er sjovt, du siger det. Vi har lige fået en helt ny galakse vi udstiller i. Sådan, ha, ha, ha der er gratis shuttlebooster op. Det er Bjarke Engels, der har lavet det. Ja. ja, så velkommen til DJ Breds program. Hvis du vil være med på lytternes kunstudstilling, så ring eller skriv til os på telefonnummer 42680. 29. Det er et åbent tilbud. Det gælder også efter programmet. Det gælder ud i al evig fremtid. Lad os lige høre en telefonsvarbesked, vi har fået. Hej, det jeg, og Miks Jeg Ja, så ved egentlig ikke rigtig lige helt, hvad fik mig til at lægge en besked, jeg? Jeg... Det er meget nyligt, at jeg begynder at høre programmet, men, men jeg egentlig en tryghed i det, at jeg... jeg kan bruge det til, når jeg arbejder. Jeg kommer bare til at sidde og... Jeg tænkte lidt på en på mærkelige oplevelser, der er i løbet af dagen. Øhm, og fordi jeg lige har genhørt det, det første program, og der var en, der snakkede om lykkepiller, og jeg kom til at tænke på, at <går> jeg lige har gået af min medicin fra min psykiater i dag. Og det var øh, en speciel oplevelse. Øhm, også fordi, at medicin ikke hjalp mig, og så kom jeg til at tænke på de lykkepiller, som der var nydelig, der syntes, der, der, der virkede for billigt. Og jeg kommer ikke bare til at tænke på, at den medicin, der skal hjælpe vores hjerner, er enormt billig altid og enormt ubehagelig af, hvad jeg har erfaret. Øhm, også, at jeg så ikke kunne få sagt til jer, at jeg bruger cbd olie i stedet for. Øhm, men altså, det er nu lig. Det, det var jo egentlig bare den overvejelse, der havde gjort mig omkring det. Så noget helt andet, det var, at jeg så godt at jeg havde tænkt på, at jeg havde lavet en lang tid. Jeg stod og varmede noget den, inde i kornen i dag, og så kom der bare en lille lang køb, fordi der var andre, der skulle op med noget inde i kornen. Ja, men det var jo sådan set det. Jamen, godt program, og god aften. det Room med sangen Leaving This Place og som svar på og den besked vi lige har lyttet til for vores lytter kommer her øh, bassisten fra Keller Donkeys Flemming Arlet med sangen Når jeg tager min Jeg en anden der gerne vil fortælle noget om piller Folkasset timeviser kun om var fuld I'll yeah, play record. Arlet fra dansk top Donkeys, med nummeret, når jeg tager min Antapus. Og øh, nu er vi en lytter igennem, der har ringet ind til DJ Breds program. Hvem er det? Æ, det er Sødemand. Det er Sødemand? Hej Sødemand. Ja. Det er lang tid siden, vi har hørt fra dig. Ja, men jeg ville bare lige nu... Øh, ja, jeg følte, at der blev øh, ja, snakket om mig, eller sendt besked til mig øh, fra den tidligere lytter. Vil du ikke lige opsummere? Øh er det jo, for mig altså, besked? Jo, jo, altså, I havde den lytter igennem, der... Øh, eller på telefonsvarer. Ja. Der, der snakkede om, øh, om at være på Satellin. Han var lige røget af. Nå ja. Og det var dig, der talte om det? Ja, lige var præcis. Altså, jeg skrev en sms ind for, for, for ja, nogle programmer siden, øh, at jeg lige var... Eller jeg skulle begynde på Satellin. Og jeg var overrasket over, hvor billigt det var. Det kostede kun 39 kroner for 200 piller. Mm. Uh, og så ville jeg bare sige til ham, at altså, det jeg ligesom fandt ud af, at prisen var så, jeg kunne ikke forstå, at det var så billigt. Uh, men det, det så har gjort, det er, at det har skabt sådan en enormt stor købeløst inde i mig. Uh, jeg har købt en stationcar til 70.000, og jeg har købt en gammel skole nede på Langeland til 1,1 millioner. I de her dage, hvor jeg er på hotel, så sådan, det tror jeg har været prisen for mig ved at tage ta ta ta ta lignet. Det er, at der det, det kom ligesom en stor økonomisk ja, belastning øh, oveni, kan man sige. Det er jo ret væsentligt at være ops på. Det synes jeg er sødt at du reagerer så hurtigt. Æh, vi er da ja. til. Jeg tror ikke, den lytter og sagde sit navn. Æh. Nej, det tror jeg heller ikke. Så, så altså for mig det er det i hvert fald lige nu er det for dyrt at være på Statalin. Jeg har det egentlig ret godt, men det er simpelthen for dyrt med, med, med de store sådan, uh, udgifter, jeg har ned for mig. Men hvis du er i stand til at fortælle os om det, er du så ikke også i stand til at fortælle dig selv om det, og prøve at regulere din købeløst lidt? Jo, lige præcis. Jo, det, det, det skulle man jo tro, men, men det er svært, når man, når man ser en flot start. 9-5 station car altså, så, så ryger den sgu i posen. Eller sådan er det i hvert fald lige nu. Men giver det dig nogle andre gode ting, de, øh, de ting, du ja. har investeret i på det sidste? Det, det lyder, altså, jeg vil... Ja, for mig lyder det også dejligt som nogle gode ting. Jamen, det, det, er det, det er det jo egentlig også, fordi at så, kan, så kan man jo sige ja til at flytte et brorfødboldbord, for eksempel. Og det, det, det kommer der jo nok godt ud af, at flytte det bordfødboldbord ned på den skole på Langeland. Altså, så, så på den måde giver det jo det er jo mening. Uh, ja, det gør det faktisk. Altså, måske er det også bare fint nok. Det, det, det er det måske egentlig fint nok. Men, ja. så, så, men det er bare for at sige, at, at, at de her 39 kroner for de 200 piller, altså det det jo, altså det, det man giver sådan, øh, som udgangspunkt, men der ryger altså en del flere penge oven i hatten hen ad vejen, når man begynder at få det bedre. Jeg håber, at, at alle de her vores lyttere, der er på Sartralin, vil være opmærksom på det her og, og udvide vores fælles erfaringsmængde her i de breds program om det her er et, et bredere fænomen for andre end bare øh, sød mand på Langeland. Har du mere, øh, du ville bidrage med i denne omgang, sød Nej, det tror jeg, det var det. Jeg vil ønske jer et rigtig godt program, og god aften til alle dem, der lytter med. Tusind tak skal du have. Tak fordi du ringede. Tak fordi jeg måtte. Hej. Hej. Nu kan vi lige nå et enkelt, hurtigt øhm, nummer her fra øh, gruppen øh, Vestenvinden. En, øh, en gruppe fra Odense, der er 71 udgav... En hvor det her var bagsiden. Det er nummeret Marker omkring os. uder det er de kun udgivet i en LP, men øh, her kommer Marker omkring os med bandet Vestenvende, DJ-breds program. Senere flere værker, gamle som nye værker på vores helt eget kunst kunstudstilling. fået en sms-besked fra en, der hedder Nysgerrig Mus. Vedkommende skriver Hallo? Kan jeg spørge Sødmand, hvilken skole han har købt på Langeland? Der er ikke mange, der kender området temmelig godt. Kan jeg spørge Sødmand, om det er den efterladte skole tæt på Tranekær? Per lige hilsen Nysgerrig Sødmand, det må du selv om, om du vil... I hvilket omfang du vil svare på det, men det er her med at give videre. Det var Vestenvinden med nummeret Marker omkring os, og nu er det vist på tide, vi lige tager En lille kig på nogle af de værker, der har stået længe her på Lytternes Kunstudstilling Skal vi på udstilling nu? Vi skal lige rundt og kigge på... Jeg synes, vi skal gå over den uh, Kenneth-fløj Okay, ja. Kan du huske, at ja, det var faktisk tilbage dengang, at det her radioprogram hed DJ Breds brevkasse. Det blev sendt på en radiostation der hed Lake Radio. Det var det sidste program, vi lavede i DJ Bereds Der var en lytter ved navn Kenneth, der indrykkede følgende værk på lytternes kunstudstilling. Værket er et hotel, eventuelt en hel by, indrettet med havemøbler af hvid plastik, stole, borer og læggestole kan eventuelt placeres i museets foyer eller ved toiletterne. Og titlen på værket er Bord, Stol, Liggestol. Mm. Jeg husker, godt værket. Øh, jeg tror også, at Kenneth fokuserede meget på, da han indrykkede værket, at, øh, at, at, at ligesom, øh, fornemmelsen af de her mærker, der er i de her, den her type plastikmøbler, der hvor støbeformen ligesom har... Gået sammen, så er der sådan nogle forhøjninger i plastikken, som, kan, som man kan rive sig lidt på, hvis ikke man øh, bliver opmærksom på det. Det er netop den detalje, som jeg husker aller tydeligst fra det tydeligst fra Kenneths beskrivelse af det her værk. Også fordi mine øh, bedsteforældre havde, havde netop de plastikstole, og det var altid det, den der ujævnhed i overfladen, som mine finger fandt hen til. Altså, ja, jeg synes, det var. Det var en meget mindeværdig detalje ved det værk. Okay, der er nogen, der vil være med her på Lydernes Kunstudstilling. Vi har en lytter igennem. Lad os høre, dem der Velkommen til Lydernes Kunstudstilling og dit Breds Program. Hvem er det? Hej, det er Lydmor. Hej, Lydmor. Hej. Øh, må man stadig gerne øh, rapportere værker ind? Ja, ja. Vi har faktisk lige været en tur ude og kigge på et, et af vores gamle værker, så nu ville det være super fedt, hvis du kunne... Ja, har du et nyt værk til at du gerne vil stille her? Jeg har et, et nyt værk, som, øh, som jeg meget, meget gerne vil have inkluderet. Hvilke form for øhm, omgivelser vil være allerbedst for dit værk, hvis vi sådan rigtig skal påskynde det og forstå det? Du kan få det ligesom det du meget, vil have det. Øh, altså, det er et meget stedspecifikt værk. Ja. Øh, det skal være i havet. Det er havet. Ja. fint. Vi indretter bare et øh, hav. Lynernes Kunstmuseum ligger nu ved vandet. Kan det, kan det godt det? Ja, præcis. Det skal det, det sagtens. Okay. Der er sådan nogle skydedøre, Fedt. som vi åbner, og så kan man gå ud på sådan en lille bro, og så kan man kigge på værket. Eller man Fedt, kan ja. hoppe i havet, hvis man også kan se det sådan nede fra vandet. Ja, altså det... Man kan sige, jeg tror, man kan se det fra... Jeg tror faktisk, det er bedst, hvis man hopper i havet. Okay. Fedt. Vi øhm. har smidt tøjet, Lydmor, og vi står ude i havet, og vi er klar til at interagere med dit værk. Ja. Yes. Værket, øh, det øh, er et, en, en hommage til øh, min egen talentløshed og udulighed. Okay. Og, øh, og det, som værket det, øh, indeholder, det er, at det indeholder øh, nogle meget specifikke ting. Det er, nogle, det er alt det meget dyre udstyr, som er i det her lydstudie, som ligger i Norge, øh, hvor jeg er lige nu. Der er sådan fyldt med rigtig dyrt udstyr, sådan nogle flyler og livkulte og sådan noget. Og alt udstyret her i det her værk, det er så ligesom smidt i havet. Som en, sådan en homage, og måske også lidt hævn over, at alle de her dyre ting konfronterer mig med, at øh, det er nok ikke tingene eller instrumenterne, der er problemet i den her ligning. Mm. Et meget selvkritisk værk. Det skal man have tak for, Lydmor. Frustrationsværk. <laughs> Det ja, er en form for, øh, et, et form for værk til den kunstneriske kreative krise. Men nu med, Har værket en titel? Nå ja. Øh... øh fuck. Øh, fuck det her album. Måske. Værket Fuck det her album. Ja. Øh, <laughs> det er lydmordet. Øh, Kunne man ikke også... Jeg vil også, tror jeg, være lidt intimideret, hvis jeg var i en situation, hvor der var 0% rimelighed i at skyde skylden på nogen som helst andre end ens selv. For øh, at det ikke lyder, øh, lyder videreunderligt. Men er det, i virkeligheden er det måske også en meget god situation at være i. Altså, så er du selv er jo din en super, egen begrænsning. Det er super... Jo, jo, præcis. Det er jo en super luksuriøs situation at være i. Øh, men, men når det så... Hvis det dårligt, så kan det godt blive, øh, så kan man godt have lyst til at lave et værk, hvor man smider det hele hævet. Det forstår jeg godt. Hvor lang tid skal du være der i nu? Jeg har en uge tilbage. Okay. Kan okay, nu at producere mange flere værker til lytternes kunstudstilling kan jeg forudse. jeg håber det ikke på din vegne på en måde. Det kan også være, der kommer et monument til min egen genialitet. Altså nu er den kreative proces jo heldigvis sådan at man ender på det meste både det ene og det andet sted i løbet af den. Det, er i hvert fald, det kan jeg da i hvert fald skrive under på. Det er typisk omkring klokken 4 om morgenen efter et par glas eller tre, at man kan havne ja. i den anden ja, ånd. Men jeg ja, tror, at hvis man også... lytter til det så højt, at man ikke kan høre, om det er godt eller dårligt, er altså, der, der er man sådan, ligesom rimelig overbevist om sin egen genialitet. Forbindelsen mellem behovet for sådan at sige sig selv, men en genial tror jeg, er meget tæt på, den, på dens modsætning. Altså, det er bare sådan, hvis man først har været det ene sted, så skal man over det andet og kompensere, men det er det samme lort, der ligger på her hele tiden. Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Men der, jeg synes, der er noget meget fridfuldt over den her tanke om de her mange, mange millioners udstyr, som bare ligger og glimter på bunden af havet. Jeg er så glad for, at jeg kunne få det lov til at få det installeret øh, i havet ude for jeres museum. Jamen, det ligger her med at få og sprede sine tungmetaller lige der, hvor det hører til, nemlig i havet i Lytternes Kunstudstilling. Tusind, tusind tak. God arbejdsløslydemor, <laughs> og send os tak. flere værker, hvis du føler for det. Det skal jeg Hej hej. Hej. hej. Okay, inden vi tager flere værker her ind på lytternes kunstudstilling, så skal vi lige øh, lytte til pladen øh, Tiers Og den unge Lis Sørensen, jeg er næsten sikker på, at det er den unge Lis Sørensen, der synger her. Hun er i hvert fald med i gruppen, og hun er 15 år gammel. Her kommer nummeret Sorte Slanker. Så wow. Ja, mener, det vinder mig lidt om en fejl, jeg nogle gange begår, når jeg er til karaokefest. Jeg, jeg begynder med at synge ved fuld kapacitet, og så glemme, at nummeret kræver at have nogle stigninger, hvor man skal bruge endnu flere kræfter, og det er som om sangeren i det her nummer løber lidt på samme problem, men det er jo... Men, men det er også som om, at hun så faktisk, fordi hun synger så godt, så har hun, så har hun faktisk overskud og sådan stemme... Øh Rækker lidt, eller der lidt på sådan en virkelig flot bluesagtig måde i betragtning af, hvis ja, at hun er måske 15 år på det her tidspunkt, sagde du. Jeg, mente jeg også. havde ikke kørt ja. det her før. Det jeg synes det lyder fantastisk. Der er vi mange fede numre på den her plade, med Tears, som er Holger Lavmands En gruppe, Holger Laumann havde med nogle af sine elever. Øh... Han var musikskolelærer og fløjtenist og saxofonist eller sådan noget. Ja. Kan det passe? Ja. ja. Men det kommer vi kommer til at høre flere numre fra Tiers her i det Breds program. Jeg synes lige, at vi skal høre noget mere musik, inden vi tager fat på alle ordene og kunsten igen. Her kommer en sang, som Rune øh, Bertelsen har været med til at skrive for Aalborg Fredsorchester. Her kommer det med Fred og Kærlighed. Det handler om venskab. Vi skal ned og ramme. Vi handler om fællesskab. Jeg lige love for, at Freds Orkester er bevæbnet både med rocktrummer og øh, de elektriske gitarer, mand. Øhm. Fred og Kærlighed. Aalborg Freds Orkester fra 1982. En sang, der er skrevet blandt andre af andre Ole Bertelsen, som vi i det her program kender for sangen. Inde på gamle tår. Ja. Nu skal vi... Det vi skal... Nu, nu kan vi godt lige gå lidt tilbage på... Ah, det lyder, som om vi er på vej ind på lytternes. Ah, ind på museet igen. Yes. Det var også det var lidt koldt derude i vandet, hvor Lydmor indrykkede sit nye værk. Jeg er glad for at endelig at kunne kalde mig Vinterbader. Men lad os komme ind i varmen igen her i østfløjen. Ja, du skal ikke blive alt for malig, du, fordi øhm, vi skal ind i den øh, del af, øh, en af de mere rumlige dele af Nemlig, Vi har nemlig at gøre med et værk, som indløb øhm, i sommer. Dengang øh, det her radioprogram øh, hedde Didier Bræds brevkasse. David er det de Bræds program. Sender på P6 hver torsdag kl. 7 til 9. I dag har vi det, vi kalder for Lytternes kunststilling, okay? Og nu skal vi lige kigge på et værk, som er sendt ind af en, der hedder Emil. Et værk, der hedder IC3-nerstalt. Det, det består af et IC3-tog, der står på en bro. Der står på den bro, der er ved siden af Odense Banegård. En kold vinter-eftermiddag, hvor det allerede er blevet mørkt. Inde i toget er der et hyggeligt gult lys, og der nok også varmere derinde, end der er ude. Og det er alt al sin gigantiske infrastrukturelle storhed værket, vi ser trænerstalt fra vores lytter, Emil. Det er et fedt værk, synes jeg. Hver gang jeg oplever det, så ser jeg noget nyt i det, tror jeg. Det der er så fantastisk ved kunst, Miksik. Mm. Hvis du sidder derude og tænker, hvordan kan man være med på det her kunstmuseum? Den her kunstudstilling, som varer evigt. Jamen, så skal du bare øh, ringe til os på 42 66 80 29. Så rykker vi dit værk ind på Lytternes kunstudstilling. Husk at tænke over, hvad dit værk skal hedde, og om du gerne vil have nogle bestemte omgivelser til jeg har fået en lille mongtrå op på Mars, som jeg helt sådan øh, nitty-gritty omkring værket, så kan du også lige sende en materialeliste med. Det, det står der tit på de der små skilte, hvor titlen og årstallet står, og kunsten og navnet og sådan noget, så står der også, hvad det er lavet af. Vores eneste formål med at stille... Et minimum af krav til dit værk, det er kun for at opfordre dig til at være ekstra large i din tankegang. Men jeg vil sige, at små værker er lige så spændende som store værker. Det her handler ikke om størrelsen. Det handler om tanken, tror jeg. Man kan sige, så et, Hvis du kan forestille dig et lille bitte, bitte, bitte maleri, så tager vi også meget gerne imod det. Det spiller jeg synes var rigtig spændende. Jeg kigger, lige vores værk over, øh, jeg kigger lige i vores værkoversigt, når vi har et meget lille værk. Måske skal vi komme og give et eksempel på det. Er der sådan en floorplan egentlig, så man kan se rundt i museet her? Øh, jeg har arbejdet lidt på det, men det er jo en stor opgave, for jeg har faktisk ikke rigtig husket at holde hånd i hanke med, hvad der er kommet ind på museet undervejs. Ja, museet løber lidt løbsk. Kom kan man jo roligt sige. Jeg tror, det mindste værk, vi har indtil videre, det kom... Øh ind fra, jamen for To uger siden Og kunstneren Brian Han øh, sendte et værk ind øhm, jeg kan lige Ja, værket er En øhm, En pepperoni pizza Hvor der på hver af pepperonierne står en skakbrik Hvis man kigger helt tæt på Kan man se at filtdutterne Under trabrækkerne har suget olien Fra pepperonierne Øh. Man. Det er noget elendigt layout. De gør de er ikke meget for at kommunikere på det her museum. Øhm. Det værk har ikke en det er uden titel ligesom. Øh, jeg har bare ja, jeg har bare kaldt det pepperoni pizza med skagbrægger. Mm. Øh, ja. hvis man kigger helt tæt på, kan man se at filtdutterne under træbræggerne har suget olien for pepperonierne er helt mettet med pepperoniolie. Og værket er placeret på gulvet. Det er mm. Vores mindste værk indtil videre. Yeah. Og der er faktisk kommet et nyt værk fra Brian, som vi øh, vil læse, læse op lidt senere, der er meget aktiv kunstner. Utroligt produktiv. Men øh, jeg synes, vi skal høre lidt mere musik. Det skulle gerne være en fornøjelse med det her kunst, og ikke bare en vandpistol, der skyder jo folks ører helt fyldt med ord. Så nu tager vi lige et lytterønske, der kom for to år siden fra solstrålenen. Som øh, beklagede sig noget over, at øh, djævlen ikke var godt nok repræsenteret i, øh, i oktober. I år i DJ Breds program Så det får vi rettet op på her Tak for hjælpensolstolen Kommer dit ønske, du vil gerne høre Coven Med nummeret Wicked Woman Kommer her i DJ Breds program, program. nummeret Wicked Woman på opfordringen af vores lytter, Solstrålen. Og øhm, jo, jeg har faktisk fået en telefonbesked, som er relateret til lytternes kunstudstillingsbesøger. Kære, vi giver brevet. Her lyden er lyden af et værk som en udstilling 360, der skulle have, have fanisering på kunststil Oslo torsdag aften. Faniseringen er desværre blevet aflyst på grund af virus og bakterier, så har jeg været hyggeligt at høre den i sin radio. Kærlig hilsen, anna -Sophie. Du har søn, Anna-Sophie, øhm, for at gøre dig i godt humør igen her, så kommer der lige en, en lille hilsen fra bjørn og okay. Fra pladen, en lille hilsen. Du sagde de magiske ord. <laughs> Virus og bakterier. Sådan rent apropos her i Didier Dredes program. Bjørn og okay. Er, er. okay. de unge par på bænken, og de kom ret snart i Amors milde magt. Da de hele leber mødtes de hundet pigen, for hun huskede nu hvad moren havde sagt. Når I nu skal til på kroen Det er ikke nok, at I har trusser på Selv om stemningen bliver øm og rent romantisk Må I tænke på de følger, det kan få Der er for Nu kun et enkelt lille kys kan se de tingen ny i sving og alt er der det er en virus klar til spring. Børne okay med virus og bakterier, og vi har en lytter igennem på telefonen. Hvem er det? Ja, goddag. Du snakker med Sebastian Kortes. Hej Sebastian Kortes. Velkommen til de Breds program. Tusind tak. Hvad fik der til at ringe ja. ind? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at... Øh, altså på en måde øh, at, at give et værk til jeres øh, udstilling. Ja! Vi lytter. Ja, øh, altså faktisk så er det... Øh, jeg vil sige, at det, det er sådan en slags homage til min egen genialitet. Okay. Det har vi allerede hørt lidt øh, tale om i aften. Nå, ja, stand. Det det... Det er fordi, at jeg har valgt at tage til Norge... og mm. lave en dokumentarfilm om en mulighed, der hedder Lydmor. Ah, ja. Skal til at et album. Okay. Øh, altså, vidne, at vide vide, at hun ville få en krise og ringe til jer på et tidspunkt. Mm. Så jeg har lavet et værk, der står på stranden. Jeg har været lidt i tvivl om titlen, men jeg tror, det kommer til at hedde Hviddimands Palace. Ja. Som er en statue, der er lavet af Pank. Ja. Som jeg har placeret nede på en norsk strand. Mm. Hvor stort er det, værket? Stort er det, værket. 29 cm. 29 cm. Kan du fortælle os lidt om... Det var ikke så stort. Det var et af de mindre værker. Det plejer gerne at være stort. Altså, der, der lyttede jeg jo måske tidlig. Jeg synes ikke, størrelsen nødvendigvis... Øh, altså... det var godt det kun siger. Bliver... Overhovedet ikke. Det er jeg helt inde i. <følgelig>, jeg tror aldrig, jeg har haft det, hvis jeg vise sig til... Øh... Udskyld, Sebastian. Fortsat. Jamen, det lader et blæretang. Det, synes, det er ret vigtigt, at for en slags tang, der. Klart. Og det er også ret vigtigt, at det er på en norsk strand, går jeg ud fra. Meget vigtigt. Der er ja. forskellige slags tang, og det er jo selvfølgelig altså, den her, den, den er lidt mere indelukkende, den tang, der er heroppe. Mm. Men også i forhold til, ja, måske noget ja. med ting, der koster noget, og, og det her dyre museum vi nu har fået placeret ved en norsk strand. Vi har også en fløj, som vender ud til en norsk strand, oh, det er altså, eller også ligger hele museet er... i Norge. Ja, ja det er, det bliver alt sammen lidt dyrere på en måde det er i Norge. Det. Men de har også penge til, til museerne, som jo okay, er godt nok. Det er heldigvis ikke noget, vi bekymrer os om i der brede program, fordi vi har uendelige penge til lytternes kunst. Lidt. jeg glæder mig til så. Men Sebastian, lige inden øh, radiovisen, kan du ikke lige prøve at hjælpe os nu, hvor vi har kunstneren? Kan du fortælle os om forbindelsen imellem værkets titel og... Altså, tør du forklare værket lidt? Må man spørge om det? Ja, forbindelsen øh, mellem øh, det titlen og materialevalget, øh. er jeg lidt interesseret i. Ja, øh, Det hedder altså, Hvidmands er jo... Fallers. Ja, tanken. Ja. Ja, det er jo meget abstrakt værten, øhm, så, så det kan jo være så svært at ligesom forklare med og mm. Men på en måde så er der sådan noget, noget boblende, ildelunkende, og på en eller anden måde også lidt invaderende overtang. Wow. Og det synes jeg også, der er lidt over hvidlandsfæld øh, også. Okay. Ej, altså, det tror jeg, det var lige den knivspids-forklaring, jeg havde brug for, for sådan at komme op over kandstingen. Ja, øhm, Jamen, det er, det er, det er godt, nogle at gange, vi alle så, er med. Og lykke med tak fordi du ringede ind, Sebastian, og held og lykke med filmen og fiaskoerne og genialiteten og de dyre, ildelukkende blæretang på de norske strande. Tusind tak. Meget fedt at have kunstmuseum, synes jeg. Der kommer lige et værk til her. Det er super fedt. Øh, der, der kommer et værk her, der står... I sms'en der bare... ...kæret i det brede, her med vores bidrag til Lytternes Kunstudstilling. Værket består af et hul i jorden, f.eks. For, for i en park, på gågaden eller et andet offentligt sted. Her kan man gå ned og være ked af det, hvis man modtager en trals sms, møder et spøgelse fra fortiden, eller kommer til at tænke på noget dumt, man sagde i går. På den måde kan man være ked af det i offentligheden, uden at nogen ser det. Det Ven er smart. Med venlig hilsen, de ikke længere er Det synes jeg er et virkelig godt værk. Det er også et, et værk med en funktion. På ja. Et ja. Måde. Eller et interaktivt værk, jo. Som altid kan være rigtig fedt. Det kan også gå frygteligt galt med den slags værker. Vi har Vendør. faktisk et, et andet brugskunstværk, som jeg tror vi godt lige vi kan, kan klemme ind her inden, uh, inden radiovisen. Det er en kunstner, der kalder sig Jens fra Dan Hospice, der øhm, i, øh, i den fjerde udsendelse af DJ Breds program, øh, kom med følgende værk, som er Kim Larsen øh, Strandset, som er Kim Larsens ryg og bagdel, Ja, vi kan lige så godt lige, øh... Jeg tror bare, vi tager den helt... Øh... Helt køligt uden underlægning. Ja, fordi... Øh... måske skal også lige hvile øren inden radiovisen. Her kommer Jens fra Dan Hospice. En lytters forslag til et brugskunstværk. Kim Larsens Strandsæt består af bade badedyr og frisbee. Badedyret har form som Kim Larsens krop og tager udgangspunkt i dennes påklædning i friske farver. Hud eksempelvis lys og griserød. Begge sider af badedyret viser bagsiden af Kim Larsens påklædte krop med den detalje, at hænderne ses i siderne på et par halvt nedtrukne jeans, der afslører en bar røv. Der er altså ingen tilsvarende bar pik på den anden side af badedyret. Ingen for- og bagside. Kun to sider med bagsiden af en munende Larsen. Frisbeen forestiller hans slitte gammelmandsbør, skråstrej Jazz Sixpence. Når den, rot når den roterer altså hans gammelmandsbør jazz sixpence, aktiveres en lille højtaler på indersiden af frisbeen, der afspiller et loop af en af de fraser med Kim Larsens bøvede værshus-vibrato. Den måde, han vibrerer meget med stemmen, når han strækker banale ord som venner, især i en live-kontekst. Lyt eksempelvis til det bedste til mig og mine venner. Det er værket øh, Kim Larsens strandset fra kunstneren Jens fra Dan Hospice. Og nu kommer radiovisen. Vi tilbage med flere værker lige om lidt. Og så er vi i gang. Corona-smittet plejepersonalet går lige nu på arbejde over hele landet. Og det gør de for at passe personer, som også har konstateret smittet. Det fortæller direktør for styrelsen for Patientsikkerhed, Annette Lykke-Petri, her til aften. Alternativet er, ifølge styrelsen, at der ikke er nok hænder til at passe de smittede, fordi der ikke er personale nok. Set fra en sundhedsmæssig synsvinkel er det selvfølgelig ikke acceptabelt, siger Annette Lykke-Petri. Men det siger noget om, hvor alvorlig situationen er. Men det siger også en hel del om, hvilken heroisk indsats, der bliver ydet mange steder. Det er simpelthen det muliges kunst, siger hun. Der er formentlig nye coronarestriktioner på vej for at prøve at dem op for smitten, der daglig sætter rekord. Og det giver især dybe panderynker i branchen for oplevelsesøkonomi. For både viruseksperter og politikere peger i retning af forsamlingsforbud. En af dem, der lige nu venter i alt for meget spænding, er Allan Ågård der er direktør for Aarhus Teater, der lige nu hver aften lukker 700 publikummer ind til Alice i Eventyrland. Jamen vi er selvfølgelig meget spændte og også lidt bekymrede for det, fordi det jo betyder, at vi skulle til at reducere i antallet af publikum, der kommer komme ind og se vores forestilling. Og det er jo en opgave, som for det første vil give os panderynker, fordi hvem skal have lov til at komme ind? Skal det være andet? Skal det være random? Eller skal man give mulighed for, at man bare kan trække sig, hvis man er nervøs? Plus at det selvfølgelig også vil have nogle økonomiske konsekvenser for os, fordi så vil vores billetindtægt jo pludselig blive halveret. Og Alan Ogo har god grund til at være nervøs, siger det sundhedskorrespondent Peter Korsup Geisling. Jeg tror, at teaterdirektøren i Aarhus, han kan så altså godt begynde at svede. Det der med at, at have store forsamlinger på den måde, det tror jeg, jeg simpelthen jeg ikke kommer til at gå. I morgen mødes Folketingets epidemiudvalg. Hvis du er en af dem, der skal holde jul i Sverige, så skal du ikke bare huske at medbringe egen an. Nu skal du også huske coronapas. For Sverige indfører nu igen krav om coronapas ved indrejsende fra Danmark og de andre nordiske lande. Kravet har hele tiden været gældende for alle andre lande end de nordiske, men fra den 21. december vil det altså også gælde hele Norden. Baggrunden er, at vi ser en vældig høj smitspridning, ikke i Norge og i Danmark. Baggrunden er jo, at vi ser en meget høj smittestigning, ikke mindst i Norge og i Danmark, siger den svenske statsminister Magdalena Andersson. Med coronapasset skal indrejsende kunne bevise, at de er vaccineret, har testet negativt eller er tidligere smittet. Og så kigger vi ind i mørket på en anden måde i aften og i nat efterhånden skyde og nogle steder togede fra sydvest, men i den nord- og østligste del fortsat klart vejr. Mellem 2 og 7 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne og dog op til frisk vind. Radiovisen var med Nils Christian Lang. Velkommen tilbage til DJ Brevets program. Og i dag er vi på Lytternes Kunstudstilling. Vi har været rundt og se flere værker, og der er kommet flere nye værker. det var som om, at radiovisen også nærmest bidrog med et værk her for lidt siden ved at være næsten 20 sekunder forsinket. Så værket 20 sekunder stillhed af radiovisen på Danmarks Radio. Meget udmærket værk. Velkommen til dig, jeg er bange for, at min computer lige også bidrager med en form for værk, som er, at den ikke lige øh, spiller noget musik, når jeg trykker på knapperne. Det skal vi lige have, have undersøgt her. For um, fanden Der er klumper i strømmen herinde, En gang radiovisen kan finde ud af det. Så vil man forhåbentlig få lovlig undskyld selv. Det um, ah. ah, Det var bedre. Der er mange flere værker i den her team af de Breds program og Lytternes kunstudstilling. Nu skal vi lige have noget kraftværk. Jeg lovede, at jeg ville følge op på... Øh, for et par år siden snakkede vi lidt om det her nye Mit-ID, der kommer i stedet for Nem-ID. Og jeg har fået min... Jeg har valgt... Jeg har valgt... Man kan i stedet for at få en ny kode-app... Hvis man kører med smartphone og apps, så kan man få, har man to valgmuligheder. Man kan vælge en lille nøglering med et display på, der viser koderne. Eller man kan vælge, som jeg har gjort, at lade som om man er, er blind og fået sådan en forholdsvis stor lommeregner-lignende aggregat digital digitaliseringsstyrelsen, som kan læse koderne op for en, så nu får du lige lov at høre, hvordan den nye kodeoplæser lyder fra. Digitaliseringsstyrelsen. Gå ind og vælg den samme. Man skal ikke bevise, om man har et synshandicap. Man kan sgu bare få den. Man får nogle fede Philips hovedtelefoner med her også. Indgangskoden er... 9... 2... 2... 9... 8... 8... Den har en uh, minijack hovedtelefonsudgang, og batterierne skulle holde i 10 år, siger det. Indgangskoden er... 5... 5... 3... 4... Og så når man... Så, den har... Øh, 10 knapper med tal på. Så har en stor grøn knap og en stor rød knap. Det ligner en lommeregner uden plus og minus på. Og så når man er færdig med at bruge den, slukker den for så siger den sådan her. Farvel. Farvel. Det er meget nice, ikke? Ja, altså, det behøver ikke være kedeligt at leve uden for smartphone -land, så får man nogle store plastikapparater tilsendt digitaliseringsstyrelsen Digital Så det her med demonstreret, fuldt op på og givet videre. Er det et kunstværk? Vi ved det ikke. Vi ved det simpelthen ikke. Men hvad vi derimod der ved med sikkerhed er, at øh, der er masser af kunstværker inde på øh, lydernes kunstudstillinger. Nu synes jeg lige, vi skal tage et nyt værk, der er kommet fra øh, kunstneren Brian af Brian, som er kendt for at have sendt værket øh, Skakbrikker med pepperoni-pizza tidligere. Brian skriver, Hej DJ! Det er Brian igen. Det var mig med værket med pepperonierne i Lytternes kunstudstilling for et par uger siden. Jeg har også et andet værk, som jeg også gerne vil have med i udstillingen. Det er cirka lige så stort som det andet værk, så I kan stille det ved siden af. Værket er et stort timeglas, men inde i timeglasset hvor der normalt er sand, er der nu et stort æbleskrog. Toppen af æbleskroget med stilten er i den øverste del af timeklasset. Og bunden af skroget er i den nederste del af timeklasset. Kå, gå, Brian. Mm. Spæs, find dit værk. Det er meget symboltunge små værker, han, øh, han har til os, Brian. I kender også uden titel. Men øhm det er måske det er bare den værkrække, ja, brigerne er i gang med. Vi kan vist godt... Øh, vi kan vist godt bare gå ud fra, at det hedder øh, Timeglas. Hvis ikke det bare hedder Timeglas med æbleskovbrigerne, så må du lige ringe ind og hjælpe os. Her. De to overbebyrdede museums Jeg Ja, der er nok at se til. Vi har en lille afdeling på en strand i Norge. Vi har lidt på uden Odense Banegård. Vi har lidt forskellige steder ude i universet. Et hul i ja, Alligevel rejser vi aldrig. Vi er nøjes bare med at gå rundt og passe på tingene. Så lad os lige hvile ørerne med lidt musik. Et cover af en Jimi Hendrix-sang. Hvilken Jimi Hendrix-sang? Det finder du tids nok ud af. Velkommen tilbage til det Breds program og til Lytternes Kunstudstilling. Hvis du lyst til at sende, indsende et værk til vores imaginære kunstudstilling, så accepterer vi en hver beskrivelse af kunst som kunst. Det eneste du skal gøre er at ringe eller skrive til os på 42 66 80 29. Også gør kan gøre det efter det her program. Vi tager altid imod værker. 42 66 80 29. Mixi. Man, vi har fået en besked fra Sødemand svar på Nysgerie Besked øh, den Sødemand Svare. Hej det er hård gamle skole. Og til alle andre, jeg vil gerne invitere til stiftende generalforsamlingen i foreningen for mindre og mere pjol. Torsdag den 4. august på Long Island. Det må være Langeland. Eventuelt også en mulighed for DJ Bred og Mixi for en sending lidt væk fra København. Kærlig hilsen Sødmand" Så er vi da, vi kommet lidt nærmere, hvad det er for en skole, sødmand er kommet til at købe. Fordi sødmand har købt nogle meget billige antidepressive piller ved navn satralin, som angiveligt, ifølge sødmand, giver noget så voldsomt købetrang. Det var altså i første time af det Bredes program, at vi havde sødmand igennem. Hvis du lige har stillet ind nu, så er det det Bredes program, vi sender. Ja. Mexi... Um Nå ja, vi skal høre noget mere musik, som jeg har valgt i dag. Ja, vi skal. Ja. Det er øh. Lovoris. Eller hvordan man siger det, det ved jeg ikke helt. Men øh, det er fra Brasilien. Fra 1972. Fra en plade, som hedder Club da Esquina. Måske er det sådan de, de sidste krampetrækninger, det man kunne kalde tropikaler. en bølge af... Brasiliensk Rockmusik Men uh, det er i hvert fald dejligt varmt Lobores med trem og sol. gente De Frases Que Hvem er det, Mixi? Øh, nu synes jeg, der kommer lige en meddelelse her fra en, der kalder sig Snærle, som er aktuel for den årstid, vi er i. Der står, halløj, Didier Bred og Mixi. Jeg ved ikke, om det er helt malplaceret i dette ret så fine, varme og gode program at komme med en service-meddelelse. Og hvis det er, så lader I den bare passere, og så beklager jeg forstyrrelsen. Men det kunne jo være, at denne service-meddelelse var lige præcis det, eller noget i retning deraf en af lytterne stod og kunne bruge. Fordi det er jo jul, og det er, og det er mere eller mindre fedt. Jeg er med til at lave en lidt anderledes juleaften i Ukirke på Vesterbro for folk, der af den ene eller anden årsag ikke holder jul med deres familie eller andre, og eller bare gerne vil noget andet end det sædvanlige Hulumhejs. Det er med banko, vegetarisk mad og sådan, vi skal hænge ud og have det rart. Alle velkommen, velkomne. Det koster ingenting. Måske kunne det være noget for lytterne derude. Om det kunne eller ej, så ønsker jeg jer en dejlig aften og sender en stille tak. Jeg tror, det I gør, gør mange rigtig godt. Jeg er under alle omstændigheder begejstret. Alt det bedste fra Snærle. Tak for din besked, Snærle, og tak for dine kærlige ord. Jeg tror, der er mange, der kunne bruge lige netop noget som det her. Vil du ikke Snærlig lige sende et eller andet, så man kan øhm, slå op præcis hvor og hvornår det er. Måske lige læse noget mere om det, hvis man synes, det lyder lidt spændende det her. Jeg synes da i hvert fald, det er et ganske godt tilbud. Ellers så kan man måske skrive UKIRKE Vesterbro jul inde i sin søgemaskine. Det kan man gøre. Øh, og her kommer, så tager vi lige et lytterønske der står. Hej, Vixi og brevet, jeg vil så gerne... Prøve at ønske en sang, og så få spillet den i radioen. Har ikke turet før. Nok frygten for, at folk griner, er det nummer, jeg vælger. Fjollet, for egentlig kan jeg godt lide, når folk griner af mig. Men det er sårbart på en måde, som når man skal danse foran folk uden koreografi eller alkohol. Man skal være i det helt rigtige humør, tænker jeg. Eller med rare mennesker. Og det er I jo. Derudover har vi jo alle bare samme krop, som de siger i sangen, jeg gerne vil høre. Den er lavet af Sambasa, og hedder Når vi to er sammen, og kan findes på den hjemmeside med alle videoklippene. Og ellers ønsker jeg jer bare alle fred og ro i sjælen. Kærlig hilsen. Øhm, Stasi, tror jeg, der står. Det er noget, der er skrevet med nogle mærkelige grafiske dollartegn, som jeg ikke ved, hvad man skal læse op. Men her kommer Sambasa med Når vi to er sammen. Tak for din besked, Stasi, jeg håber, du får en god oplevelse med at bryde radiodemuren, og tak fordi du tog chancen her i DJ Freds program. Uh! Det er da vist lige hvad vi tegner til her på Kunstmuseet. Sammen er der ikke noget der kan komme ind mellem os fordi vi føler os som ét, jeg er som ét, vi er som ét Vi har den samme krop Men om så forskellig er der ikke noget jeg ved lige hvad fordi det krop, vi bygger på Den er for svag, den er for svag Ved vi hvem vi er? Jeg kan ikke leve uden dig, og du kan sagtens leve uden mig Mellem os, fordi vi føler os som ikke Vi er som fine, vi er som ét Vi har den samme krop. Men også er vi skildes, er der ikke bygget noget Men det er vel, fordi det krop vi bygger på Den er for svag, den er svag Baby, hvem vi er yeah. Du er sammen med... Øh, hvad hed den her sang? Det var sgu da meget fedt. Øh, når vi to er sammen, som vi lyttede til fra, på opfordring af vores øh, lyttere... Øh, Stassi. Stassi. Stassi? Stassi? Ja, det tror jeg. Fantastisk sang, synes jeg. Okay, men nu skal vi lige tilbage ind på Kunstmuseet. Vi skal lige... Øh, hvordan er det nu, der lyder ind på Lydings Kunstmuseet? Nå ja, okay. Sådan. Det er som om, der er lidt latin stemning i, øh, på museet i dag. Det er hvid gløk, der er lidt varme i. Mm. Det. Det kan man få det her? op i caféen? Der står på kaffemaskinen, der var i hjørnet af studiet, at der er nogen, der satte en dymer på, hvor der står kun til glæd. Så jeg tror bare, du skal selv tage ingredienserne med. Nå! Oh. Vi har fået en besked fra en kunstner, der hedder Slem Dreng. Spændende. hej. Jeg vil gerne udstille et værk. Det er kaldt, Tid til Paris. Spørgsmålstegn. Det hænger med en tegnestift til væggen. Værket befinder sig i et hvidt lokale med glasloft. Man kan se universet deroppe. Tegnestiften bærer en skrabejulekalender. Kalenderen er i perfekt stand, og man kan se, at der er skrabet 10 juletræer fordelt på numrene 7, 11, 4, 17, 10, 6, 7, 22, 14 og 24. De 14 resterende numre er uberørt. Hvis en forbruger vil prøve at tage kalenderen ned, så vil, så, vil en, så vil en snor blive aktiveret. Det I ikke har set er, at alle har en længe om foden, der er forbundet til den anden ende af rummet. En lille mus ligger i væggen og hiver forbrugeren ind i et hul. Hullet er så lille, men forbrugeren vil blive opslugt gnidningsfrit. Ligesom blæksprutter der kan bevæge sig under døre. Forbrugeren bliver ikke set igen. Kærlig hilsen, slem dreng. Uha, uh, mix, skulle cool oh, lige op. Det var også et, lige for også et interaktivt værk. Hold da Et værk med straf. Et værk <laughs> om straf måske. Og kapitalisme. Til. Øh, skræb. Skræb 10 er i sådan et helt travlt, hvor man ikke har nogen smuttere på en skarpe kalender og så ikke skraber resten af felterne og så mm, hænge det op skal og vælge sine felter med omhu. Det er det, er slemt drengen på at sige til os. Det gør sig umage. Jeg kan godt lide, at der er kommet et øh, ret barskt drille straffeværk nu mm. på Lytternes øh, Kunstudstilling. Um, det er sådan lidt Damien Hirst. Tak skal du have. Christian lidt agtigt måske. Ja. Alle der ligger velkommen. i fløjen på vej ud til stranden, hvor der ligger noget dyr musikelektronik og forurener Den Norske Havbund yderligere. Udover de har de her radioaktive fisk, så har de nu også nogle kompressere, der ligger med nogle ål i og sådan Ja. Yeah. Okay, vi har fået en besked fra Dragøv og politi. Det er endnu et kunstværk. Kommer her. En hurtigt flyvende partybus på vej ud af Mælkevejen. I cockpittet sidder Helle Thorning og Lars Lykke og Sluder. I bussens festafsnit danser 143 fulde løbeender rundt til Nightcrawlers push the feeling. De har det for fedt. God aften til brevet og Mixi. De bedste hilsner fra og politi. Et lidt mere utopisk værk. Med fart på. Det er jo nu, når du er ind til kernen af lytternes kunstudstillingsmix i Mixi, alle værkerne, er lige utopiske. Jamen, jeg synes, det her er særligt utopisk. På en, på en rigtig god måde, synes jeg. Men det er heller ikke fordi, at jeg skal sidde og bedømme, hvorvidt værket er godt eller dårligt, eller utopisk eller lille eller spændende Nej. eller uspændende, men, men man kan sige, at i dag har vi ligesom sådan en... Lidt et opsamlingshine, ikke? Vi går rundt og kigger på de gamle værker, og vi øh, har fået rigtig mange nye værker i dag, men jeg synes, det er vigtigt at sige også, at, at vi tager imod værker på, øh, til Lytternes Kunstudstilling løbende. Ja. Så selvom at vi har et andet program, hvor det handler om noget andet, så kan man stadigvæk bidrage med værker, og de vil blive læst op løbende, som de kommer ind. Og så en gang imellem, så tager vi sådan en sådan et opsamlingshit her, ikke? hvor vi lige tager en rundtur på hele museet og kigger på alle værkerne. Det er jo også noget med, hvordan man kuraterer et museum, det er noget med at placere værker ved siden af hinanden, så de begynder at tale sammen. Og det, øh, det kan de jo efterhånden, de her mange værker, som, øh, som lytterne har sendt ind. Og så kan det være, at man laver om på den en gang imellem, og så kan det være, at Brian's to værker ikke skal stå ved siden af hinanden, men at de skal stå på hver sin side af hullet i gågaden, eller... Ja. Gud, ja. Sådan er der så meget. Det bliver spændende at se, hvordan Lytternes Kunstmuseum er indrettet, næste gang vi tager en stor tur, synes jeg. Det kunne godt gå hen og blive kaotisk, hvis, hvis kunstnerne begynder at have krav til, for eksempel nu vi Briand stille sit æbleskrovsteam-glas nede i de ikke længere udsmidningstroede skrædehul i gågaden, eller sådan noget, men... Øh jeg vil sige, at der er grænser for kurateringen, altså eller ophængningen, at man kan ikke sige, at man gerne vil hænge sit værk oven på et andet værk. Det, det synes jeg, der må vi st st st steppe ind som, som museumsinspektør og sige, at den går ikke. Altså, man kan godt kræve det, men man vil nok bare opleve, at de to langmodige kustoder, der sidder her og taler til dig gennem din radio, de vil sikkert bare trække lidt på smilbåndet og sige, okay, og så lad være med at gøre det. man selvfølgelig siger, at værket er, at man dækker et andet værk til, så øh, alt kan jo lade sig gøre i lytternes på Lytternes Kunstmuseum. Men det kan vel i natur, engang på et imaginært kunstmuseum, lade sig gøre at dække et andet værk, fordi det er jo stadigvæk lige så synligt, som det hele tiden har været, ikke? Jo, man kan sige, hvis, vi, hvis man vil dække et andet værk til, så er man nødt til at beskrive, hvad det er for et værk, man gerne vil dække til, og dermed har man allerede afsløret det. Så, ja... Vi er slet ikke færdige med det her, vi kalder for lytternes kunstudstilling. Til gengæld, så gengæld skal vi lige have en lille musikalsk øh, frikvarter her. Vi får lytterønske. Åh oh ja, der er en, der snakker der. Vi har fået en besked, der står, Hey Mix, brevet. Kan vi ikke høre Rary af Foreningen til Livets Beskyttelse? Håber, I har det Godt ville have ringet, men har intet fornuftigt at sige. Knus og kys fra Johannes. Johannes, som du nok har bemærket, der er mange, der ringer ind til det her program, og dem, der har det, det har heller ikke noget hende, der fornuftigt her. at sige. <laughs> Folkene i landet havde aldrig set siden en før. Det var en stor, hvid silkeblå en, med violblå øjne, og den sagde, at den hed Rary. Og Rary var så god. Det blev bare rar og rar for hver dag. Menneskene i landet holdt meget af den store, hvide, silkebløde, airy med de violblå øjne, Og børnene kravlede på ham, og alle var glade og lykkelige, og sådan gik det mange år. Det år end mange år, men så en dag skete der noget. For ser du? Der boede en mand i landet, og før den store, hvide, silkebløde Rary med de violblå øjne kom, havde han været berømt på sin godhed. Han havde været i avisen. Det kan man tjene penge på, og det havde manden gjort. Nu kom han aldrig i Avisen mere, og da han ikke kunne lide at spille anden violin, samlede han sin familie og naboer til et møde. Han sagde, Denne store, hvide tingest med disse violblå øjne er farlig! meget farlig! Og så sagde han, Man kan godt gå rundt og være god, man kan også godt være god i længere tid af gangen. Men sådan at være god hele tiden, det er unormalt. Unormalt. Og da landet var normalt, og der boede normale mennesker i det, så kunne de jo godt se, at manden Folkene gik hjem og fortalte deres venner om møde, og vennernes venner fik det også at vide Og der blev holdt møder, og man dannede en forening til bekæmpelse af store, hvide, silkebløde varier. Og der blev hundere, der blev femhundrede, der blev 1000, der blev mange tusind Og en dag så samlede de sig med høtyv og ræb, og gik ud for at finde den store, hvide, silkebløde varier midt i de flore. Harry stod lidt oppe på bjerget. Han så dem godt, og han tænkte, at de nok var ude efter en eller anden. Og mens han skyggede sine øjne for solen, tænkte han, at det var synd for ham, de var ude efter dem. Og folkene gik op til den store, hvide silkebløde, alle med de øjne. De bandt hans hænder og fødder, og de skubbede ham højere op ad bjerget. Og højt oppe lå en dyb, dyb kløft med store, skarpe flintesten. Jeg skubbede i den store, hvide silkeblå ræus. Mens han faldt ned, så hørte jeg ham synge. It's a long way to Tipperary. Favre. Hr. Det var til til Livets som som vi lyttede til. På opfordring af vores lyttere, Johannes Det var vist en <laughs> Sikkert en historie Lad os lige øh, komme lidt ned på jorden igen med noget mere øh, Hippie musik, her kommer Hasse Levi Med nummeret Hvis jeg havde vinger Udgivet på Tømmer og Klaus Karma Music øh, Hasse Levi var også med i den gruppe Der hedder Green Grass øh, Og udstillingen Haragash ha Og Hasse og William Kommer Hvis jeg havde vinger hvis jeg havde vinger, fløj jeg min vej Langt op i fjellet, op til dig Men vinger har jeg ikke Jeg må bare gå Ud af landevejen Langt ud i det blå i den gamle heve, kort og en mænd. Hvad skal vi nu lave i det vilde sand? Hvilket er bedst? Hvem kommer nu? I Bibelen har jeg læst os også du? Så du de viskende granner i den stille morgenregn? Hørte du de skrigende træner bag det tilsluttende hegn? Hvilket er bedst? Hvem kommer nu? I Bibelen har jeg læst, men må ikke sige skud. Op af den kolde stige, ene bag et sløg. Bukserne er for hvile, tænder dig en smøg. Håber du kommer over det, i den stille morgenregn Kan du også se det, Sætter ned og tøj. Tænk, hvis jeg havde vinger, fløj jeg min vej langt ud i skoven. Jeg kunne ikke sige nej, men vinger har jeg ikke. Jeg må gå og gå ud af landevejen, kan du nok forstå. Kasse Levi med, hvis jeg havde vinger. Jeg er sikker på Rari, der er blevet skubbet ud over klippen. Godt kunne have tænkt sig nogle vinger. Mixi, du har noget med til os, som vi skal bruge her, hvor vi er så begrænset? Ja, lad os få det på, va? Det er en opfordring fra et band, der hedder Martha and The Muffins, som har omskrevet deres gamle hit, Come Out and Dance, til Stay Home and Dance, kommer her. Stay home and dance, stay home and dance with me, stay home and dance, stay home and dance, stay home and dance with me, last night I started home alone Bake some bread. kunstneren bag værket IC3 meddeler via sms, at vedkommende har skiftet kunstnernavn til DJ Movistar Planet 2. Så det lille skilt, der står og omtaler værket her hermed, ændret DJ Movistar Planet 2. det Her i DJ Breds program kan du øhm, have det absolut lige så flydende identitetsmæssigt, som, som du vil. Og der er mange fede værker efterhånden, altså. Kan, vi, kommer ikke, vi når desværre ikke dem alle sammen, men uh, keep em' coming, folkens. Vi, uh, vi skal nok få dem alle sammen uh, stillet ind. Og uh, hvis, uh, hvis du skal bruge lidt armor... Du tager Mixis og Marta The Muffins opfordring til at blive hjemme og danse Så kan jeg ikke forestille mig et bedre track end det her, altså. Uh, virkelig uh, kulørt magi, altså. Hvad sker der? Jeg ved den. Jeg håber, de har husket at stemme hornene i bandet. Det er sgu nødkommeste. Det er sindssygt falsk, men meget rytmisk perfekt hårdarrangement Det er nu næsten ikke klar. Jeg er lidt højere nu. Jeg tror, jeg bliver gennem noget gunning, ikke? det vil klart deroppe. Så Der kommer Guido Play Ambole med nummeret Akoko Bar. Albu versionen fra pladen Ambo, 1978. Hvis din rytmik er perfekt, så behøver du ikke stemme mig. Jeg håber altså, at der er nogen, der står derhjemme og... og danser, Hvis du vil fejre jul med Snærli i så skal du bare gå ind på billetto.dk og søge på juleaften i Ukirke. to eller to t'er. Hvor på den ene er hoderne på alle, der nogensinde har været forelsket i mig. Den anden totempæl vil være hoderne af alle personer, jeg nogensinde har været forelsket i. Mine forældre vil danse omkring begge pæle og tænke over, hvad der kunne være sket og begræde manglen af børnebørn. Dansen er ikke en del af kunstværket, men en del af udstillingen. Begge pæle er marahoni. Vældig hilsen ikke? Det er Apple, og her kommer Amazon Bookery, med nummeret Telescope. Det er nummer var et kæmpe hit i 2015. Ikke Danmark, ikke Europa, men i det vestafrikanske land, siger det Amazon Bookery, her kommer Amazon, med nummeret Telescope. Jeg yeah, expects danser rundt om around so Tom Tom Palermo honey that found photo chop girl I see the wine you the handle it right from your leg to top baby nina me money you let hey, baby come chop for the weekend we did Dubai and na me chillin spot baby this your body motion they do me so high high high girl me no tell no lie like your body lotion apply me away why why why all over your body oh me cup champagne quality so high high high now only Water. Before you know they time for love later hey. Anything where they make you ain't low, baby put on a beat Anything where they make you go high, high Baby, I'm gonna put on a beat, yeah Anything at øh, i næste uge er der også brevkasse, eller undskyld, det Breds program om torsdagen, og så den 24. december er der en særlig udsendelse. Øhm, hvis du er mellem 7 og 9, om fredagen den 24. december, der er der DJ Breds program, et særligt program i anledning af den 24. det er live. Så hvis du ikke, øh, hvis du ikke har noget at jul med, du ikke skal noget... Du ved ikke, hvad du skal gøre dig selv. Øh, du har måske ikke lyst til at, Eller hvis du kan også tage ned og fejre jul med snærlig i ukirke, eller finde et tilbud, der passer til din jul. Men mellem 7 og 9, den 24., der sidder vi her igen. Det bliver bare mig uden Mixi. Og så prøver vi at undersøge, hvad, hvad det er, der sker den her dag, den 24. Det bliver lidt anderledes, end det plejer, men... Øh, så torsdag og fredag i næste uge er der, der er to udsendelser af DJ Breders program i næste uge. Det er nærmere os enden, men øh, inden vi når dertil, så når vi til The Roaring Lion Med sangen Carnival Long Ago Musik fra Trinidad og Tobago ah, DJ Breders program Tak til alle kunstnerne, dygtige kunstnere, ikke rig kunstnere well, long time carnival, I don't want excitement and back on Don't don't meet long time carnival, I don't want excitement and They had the jab, jab, and the jab, more last night. They were Grenade and Mokko Jambi. And to the beating of the bottle and the bamboo brigade, while the whole man used to parade, chanting, Juvé, barriopa, leve la me to biggie That was the beat of the bamboo. Juvé, barriopa, leve la she prap, she It was the center for the Indian and devil Mask. Jab jab with grips and long forks and highway robbers with the old talk. They were winning lecturing the class and blue feet dancing jackass So it was mass for so as they jump to and fro. Echo in this lego. Hear them juke barrio barrio la me asunto. digi digi digi digi digi digi digi digi barrio, digi bottle and a spoon and a bamboo yoga. dolly, big cavi, and the heavyweight must man. Man cut out there and Joe Pringle, Bill Brym, like Benoit, Jean, Tere. Well, it was boy for so with Freddie Momo no, no. and Peter he, Johnny, pro, chanting, Joufé, baré, yo, and Pro. Can't juve, Diggy, diggy, That was a beat of the bambo. Juve, Barry, the bottle. Jeg står, hejbrevet, jeg har et bidrag til museet, værket er både inspireret af og dedikeret til min gamle matematik, musiklærer. Værket er den materielle version af et uendeligt punkt, og for at beskrive, hvordan det ser ud, skal man også beskrive, hvad et uendeligt punkt er. Et uendeligt punkt har en bestemt plads og kan ikke flyttes. Den kan ikke måles, da den er uendelig lille og derfor uendelig langt væk. For hvis du prøver at røre den, oplever du, at den er så lille, at den flyver væk fra dig, uden nogensinde at forlade sin plads. Yderligere er der også uendelige planer og linjer, som alle er opbygget af uendeligt mange punkter. Værkets navn er punkt, materialevalg, alt og intet, placering overalt, men rørlig. Det er et værk af kunstneren Møbelpolsterlærlingen. Fantastisk værk, vi lige har fået her på falderæbet. Det har været en utrolig tur rundt på museet i dag. Det vil jeg godt nok sige. Og øh, det sidste, vi lige når her i, øh, i øh, dit øh, bredes program på Lytternes Kunstmuseum, er, at jeg har egentlig lovet ingen julemusik. Men øh, takket være vores lyttere JC, som gjorde mig opmærksom på denne her version af julenummer. Det, det er mere undskyldning. Jeg bryder mit løfte over for, for dig. Lytteren om ikke at spille julemusik, fordi her vil jeg gøre mere Men med en attitude Til julemusik, som jeg tror, alle kan bruge lidt af Her kommer Joseph Spence med Santa Claus Jeg siger ikke, hvad det er for det, det er en kendt sang Joseph Spence Jeg beder lå Joseph Spence er fra Bahamas, og han synger på den her ret fabelagtige måde, hvor man nogle gange kan blive lidt i tvivl om, hvorvidt han selv ved, at han synger. Det er en sjælden egenskab for en kunstner at have, men det behøver ikke fortælle dig. Du er en rigtig kunstner, du har i hvert fald været med på lydernes kunstudstilling her til aften i DJ Børders program. Vi er tilbage. Jeg er tilbage solo om en uge den 23. december, og så igen den 24. december, hvor vi skal... Ja, prøv at mærke, hvordan det er, når det her, der raser, vi kalder jula. Tilbage, vil jeg bare at sige tak til alle vores vidunderlige lyttere og kunstnere. Her tænker jeg på Nysgerrig Mus, Mikroovnskøgskaberen, Sødmand, Brian, anna Sofie, Kenneth. De er ikke længere Lydmor, Sebastian, anna Sofie, Nå, altså. Frimærket, Jens fra Danhospis, Johannes, Snærle, Slemdreng, Erik og Stasi. Hvis du, har lyst, hvis du bor i København og gerne vil fejre jul et sted, og du ikke har nogen andre sted at gøre det, så øh, kan du gerne ned i Ukirke. Søg på Ukirke på Billetto. Pas godt på jer selv. Vi hører os ved i næste uge.